FEREASTRA Capitolul 1 Stau într-un mic apartament pe o străduță care se deschide din Wardour Street. Wardour e centrul de difuzare și editare pentru producția de film și televiziune din Londra, iar munca mea constă în a urma indicațiile unui regizor de montaj pentru a asigura un singur lucru, fluiditatea narrativă și perfecțiunea tehnică a peliculei. Peliculă Cuvântul însuși indică fragilitatea acestor mici bucăți de piele, ier de nitrat de argint, azi de acetat de celuloză, pe care cât e ziua de lungă le digitalizez pentru a obține continuitatea, eliminând spre a evita confuzii urățenia sau, și mai rău, lipsa de experiență a autorilor filmului. Cuvântul englezesc este poate mai potrivit, fiindcă, E mai tehnic ori mai abstract decât cel spaniol. Film sugerează membrană, piele fragilă, ceață, văl, opacitate. L-am căutat în dicționar pentru a evita fanteziile verbale și a mă limita la ceea ce înseamnă filmul în meseria mea. O rolă flexibilă de celuloză și emulsie. Dar numele se schimbă. Acum se cheamă Beta Digital. Totuși, dacă spun peliculă în spaniolă, nu mă depărtez de definiția academică, bandă de celuloid pregătită pentru a primi amprenta cinematografică, dar nici nu pot sau nu vreau să mă desparte de o viziune a pielii umane fragile, superficiale, veșmântul subțire al aparenței pielea cu care ne prezentăm în fața privirii celorlalți, deoarece, fără această mantie care ne acoperă din cap până în picioare, n-am fi decât o grămadă de carne vie, de perisabile măruntaie împrăștiate, fără altă armătură decât scheletul. Ți-asta, ceea ce moartea ne îngăduie să-i arătăm veșniciei. Alas, pur Iorik. munca asta mănâncă cea mai mare parte a zilei. Am puțin prieteni, ca să nu spun că, la drept vorbind, n-am niciunul. Britanicii nu sunt din calea afară de deschiși față de străini. Și probabil, cum încep să constat, nu există nicio altă națiune care să folosească porecle atât de numeroase și de îngroșate pentru foreigner. Dago, Id, Frog, Jerry, Spick, Polak, Ruski. Încerc să fac față cu numele meu irlandez, O'Shea, până când mă obligă să explic faptul că există multe nume celtice în America Latină. Suntem plini de O'Higgins, O'Farrell, O'Reilly și Fogarty. Bineînțeles, aș fi putut să înșel pe insularii britanici dându-mă drept insular din vecinătate, adică irlandez. N-am făcut-o. Să fii mexican renegat mi se pare un lucru vrednic de dispreț. Vreau să fiu acceptat așa cum sunt, și pentru ceea ce sunt. Lorenț O'Shea, transformat pentru a ușura comunicarea cu colegii de birou și a stabili relații de familiaritate în Larry Oșea, mexican descendent din anglo-irlandez emigrați în America în veacul al XIX-lea. Am venit la 24 de ani ca bursier pentru a studia tehnica cinematografică în Marea Britanie și am rămas aici din obișnuință, din inerție, dacă vreți. Poate din pricină că am început să nutresc iluzia că în Anglia pot să ajung cineva în lumea cinematografului. N-am apreciat prea bine amploarea dificultăților. Nu mi-am dat seama decât mult mai târziu, când am oblinit 33 de ani, câți am acum, de competiția nemiloasă care domnește în lumea cinematografului și a televiziunii. Firea mea retrasă, originea mea străină, semne și o abulie pe care nu îmi făcea deloc plăcere să o recunosc. M-au cantonat la o masă de montaj și la o viață solitară, fiindcă în aceeași măsură nu voiam să fac parte din party, să duc o viață de pubs și sporturi și fascinație pentru royals cu dute vinoul lor. Voiam să am parte de singurătatea liberă a privirii, după cele 9 ore pe care le petreceam în hămat la echipamente video. Din aceleași motive nu prea mă duc la cinematograf. Asta ar însemna ceea ce aici lumea numește vacanța șoferului de autobuz, Holiday, adică să repeți în timpul liber lucrurile pe care le faci la serviciu. Tot de aici decurge, împun acum toate cărțile pe masă, iubite cititorului, nu vreau să surprind pe nimeni mai mult decât m-am înșelat și m-am surprins pe mine însumi. Preferința mea pentru teatru. Nu există pe lume alt oraș care să ofere cantitatea și calitatea teatrului londonez. Merg la câte un spectacol cel puțin de două ori pe săptămână. De fapt, încheltuiesc leafa, partea pe care aș cheltui-o pe filme, călătorii, restaurante, ca să cumpăr bilete de teatru. Am devenit nesățios. Scena îmi oferă distanța vie, cerută de spiritul meu și de care au nevoie ochii mei. Sunt acolo, dar mă desparte de scenă iluzia teatrului. Sunt al patrulea perete al scenei. Interpretarea se face pe viu. Un actor de teatru mă eliberează de sclavia imaginii filmate, intangibile, mereu aceeași, editată, tăiată, decupată și chiar eliminată, dar mereu aceeași. În schimb, nu există două spectacole de teatru identice, nu există. Unor mă duc de câte patru ori la un spectacol numai pentru a observa deosebirile, mai mari sau mai mici, de interpretare. Încă n-am găsit un actor care să nu-și schimbe puțin interpretarea de la o reprezentație la alta. O cizelează, o perfecționează, o transformă, o sărăcește atunci când s-a plictisit de ea. Pe semne că se gândește la altceva. Îi observ culoarea minte pe actorii care se uită la alt actor, dar și la cei care nu au un contact vizual suficient cu partenerilor de scenă. Îmi închipui viața personală pe care actorul a lăsat-o în cabină, pe care s-a lepădat la intrarea în scenă, ori bag de seamă din potrivă nedorita invazie a vieții lui private pe scenă. Oare cine a spus că singura obligație a unui actor înainte de intra în scenă e să facă pipi și să verifice dacă n-a rămas cumva deschiat la prohap. Canonul Shakespearean, Ibsen, Strindberg. Chekhov, O'Neill și Miller, Pinter și Stoppard. Ei sunt viața mea personală, cea mai intensă, dincolo de plictisala de la serviciu. Ei mă înalță, mă hrănesc, mă emoționează. Ei mă fac să cred că nu trăiesc degeaba. Mă întorc de la teatru, în micul meu apartament, salon, dormitor, baie, bucătărie, cu senzația că am trăit din plin prin intermediul electrei, sau al lui Coriolan, al lui Willy Lemon sau al domnișoarei Iulia, fără să mai am nevoie de altă companie. Asta îmi dă putere să mă scol a doua zi și să mă duc la birou. Stau la doi pași de Wardour Street, dar stau foarte aproape și de Marele Bulevard, unde se află teatrele. E un teritoriu perfect pentru un plimbăreț singuratic ca mine. O comunitate mică, Precis, circunscrisă, la îndemână. N-am nevoie ca să trăiesc, să iau vreun mijloc de transport în comun. Trăiesc liniștit. Mă uit pe fereastra apartamentului meu și nu văd decât fereastra apartamentului de peste drum. În cartierul Soho, străzile dintre bulevarde sunt foarte înguste. Te poți atinge cu mâna casa vecinului din față. De aceea sunt atâtea perdele, storuri și chiar obloane de-a lungul străzii. Am putea să ne privim cât poftim și pe îndelete unii pe alții. Rezerva englezească ne împiedică să o facem. Nici măcar eu n-am simțit această ispită. Nu m-ar interesa să văd cum se ceartă soțul cu soția, cum se joacă ori își fac lecțiile copiii, cum agonizează un bătrân. Nu spionez, nu sunt spionat. Viața mea privată mi înfrânează și mi ordonează viața publică, dacă se poate numi astfel. Altfel spus, trăiesc în casa mea așa cum trăiesc pe stradă. Nu privesc afară. Știu că nimeni nu mă privește pe mine. Prețuiesc acest soi de orbire care implică, ce știu eu, intimitate sau lipsă de interes sau lipsă de atenție sau chiar lipsă de respect.